Legkedvesebb könyveim Lírai vallomások az irodalomból Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pór szerkesztőt hallják. Mai beszélgető társam, vendégem Varga Csaba, Ő... Itt beszélgetünk vele munkahelyén, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetében, de ő róla még azt érdemes tudni, hogy nagyon olvasott ember, hat nyelven beszél, és a Pázmány Péter Tudomány Egyetem jogi karának is az alapítója, egyetemi tanár. Amit viszont eh, talán a 2010 májusi számában a Magyar Naplóban írt cikkel alapján lehet tudni, hogy nagyon olvasott ember, és hogy mindig is szeretett olvasni. Ez a családból jön ez a hagyomány? Talán kiabberendító a válasz, de nem annyira. Édesapám autó, édesapám hintógyártó, iparos, gazdag, nagyon törekvő polgáros sódó familiából származik, és maga karos a gyárt lett. Ennek ellenére a Pécsi Sziszer hagyomány az tökéletesen rányomta a bélyegét, a gyermekkori barátkozásai idősebb, a szociális katolicizmusba szerepet játszó egyetemi hitszónokokkal és egyebekkel. Tehát a Király Magyar Egyetemi Nyomda összes nagy sorozata ott volt a polcunkon, ő folyamatosan olvasta, latin vagy görög idézetek, vagy szövegrészletek nem hozták volna zavarba ha sem, hogyha neki kellett volna ezeken a nyelveken kifejeznie magát. De ezzel együtt a pécsi iparos családoknak egyik leszármazottja vagyok, tehát nem. Inkább azt kell mondjam, hogy abba, az, abba a szörnyűséges helyzetben, amivel mint utóbb kiderült beleszülettem, Végül is a Magyarország hadba lépésének a úgy szóló napjaiba a délvidék elleni megindulásunkkor születtem, és hát hamarosan a szovjet megszállás nyomán üzemünk német hadüzemet követően egy szovjet katonai őrzésű hadüzem lett, egy folyamatos őrséggel mi egyébbel, és ez a közismert politikai fejlőményekhez vezetett, Számomra, és azt hiszem, hogy ebbe a Pécsi mi volt is, Pécsi katolicizmusnak lehetett egyfajta különleges íze, sava amit én felnőtt fejjel, még a kanadai emigrációjában élő, úgymond a cserkészet örökös védnöket, talán idős Matyasovszki bácsitól tanultam meg. Tehát az a nagyon különös polgári elit magatartás, mondhatnám iparos magatartás minden nagy nagyképűség nélkül, ami már a szüleim számára szakmájukban abszolút a kereszténységnek a morális tanítását fogadtatta el, a szakmából kigújózták volna, aki nem. És ez végig megnyilvánult akkor is, amikor lengyel katona tisztet kellett bújtatnunk, akkor is, amikor éppen üzletbérlünknek a zsidóembernek a rád Hát rádió és elektromos műszerészeti boltja volt, tehát teljes készletet vagy később az üldözött élet zsolnai családoknak a, hát a későbbi múzeum alaptolgai is szerepet játszó. Néhány jeles magánygyűjteményi darabját kellett őriznünk, ami pontosan úgy szerepet játszott apának a kényszerű repülőtiszti katonáskodásának a Mindennapjaiba, pontosan úgy, mint tehát a államostásig velő valamikbe. Jött ez a katasztrófa az országra, számunkra a katolicizmus maradt, úgy értem, a Pécsi polgárság számára a mérvadó pont, ami nem feltétlenül hitbuzgalommal járt, de egy végt nem ellenére mondom, de nem abban, tehát nem egyfajta kegyességi, lelkiségi, ilyen-olyan azonosulásban, hanem tulajdonképpen a magyarságra, a katolikus kultúra jegyében háromló feladatok tisztázására koncentrált. Ennek talán a kezdeti pontja voltak az illegális bolvári pál neve ismerős, főként a páros szerzetességet ismerők körében, akkor éppen hát rosszlányok, komlói rosszlányoknak a ápolója volt a komlói kórházban, ilyen kötelező munkaszolgálatban, tehát ahogy ő hazajővel, számunkra illegálisítant kezdette a családban két testvéremmel együtt számomra is tanítani. Ahogy az egész folytatódott a, és a középiskolás koromba, ő robbant Csonka Ferenc ismerősége, az most mostatlan autogázolta el, Pécsi belvárosi káplán volt, középiskolás koromnak ő volt a hát, lelkiatja gyomtatója tehát ami szépen belevezett egy illegális úgynevezett föld alatti cserkészetbe, és lényegében valamilyen ellenálló közösségbe. Ez nem tudatosan volt ellenálló, de óvatatlanul, ha azonos társai pontja volt, akkor ez a magyar és a katolikus, és talán a legerőteljesebb a negatíve, a megszállás ellenesség volt, pozitíve pedig a jövőkeresés útjainak a meglelése. Egyfajta értékőrzés is. Igen. I ez óhatatlanul jelentette azt, hogy valamihez kellett folyamodni. A magyar irodalom nem túl gazdag ezekben, de utóbb, ha úgy tetszik, jelen formálódásomkor, mint aki derült volna, hogy mégis a korabeli, keresztény kultúra hordozók, irodalmárok, főként papi személyiségek döbbenetesen gazdag irodalmat hagytak ránk, pontosabban írtak a trianoni, a trianoni, trianoni béka diktátum után összeroskodó Magyarország számára, ami a harcos katolicizmus álláspontjával úgy van egyezően, lényegében nemzeti prioritásokat is megfogalmazott, óhatatlanul görög és római példákkal a férfiúi kitartás, ami egy csodálatos erény, egy nemzetben tartó dolog. Tehát végül is egy, egy, egy hősies életformának a vállaltatását csugalta, és egyedülé. Tehát ez pontosan olyan, mint hogy én biblikus embereket képzelek el, akik sóvárognak a Reveláció revelációszavainak a megismerésére, hogy mi írott, és túlnyomórészt a régebítőkből fennmaradt könyvekben kerestük a tájékozódást. Ki tudna egy pár szerzőt emelni ezek közül, illetve könyveket, amik az akkori jellemét formálták? Igen, nagyon szívesen, annál is inkább, mert... Viszonylag öreg fejjel tudtam meg, hogy egy a rendszerbukásáig titkos megyei államügyészség politikai osztálya által készített vádiratnak is a nevem említésével a részét képezte. Ez egy roppant furcsa osztrák nemesi vér, künnelt leddin erik, nem olyan túl régen halt meg. Szent István nem azt, akkor itt majd javítunk. Nagy örömömre, amikor barátként valamikor utóbbi időkben beszélgettem Farkas Olivér úrral, Szent Istent Társulat igazgatójával, és említem neki a végtelen nagy hatását, felszisszen, hogy ugyanez, hogy ő végig gondolt, hogy nem kellene újra kiadniuk. Nos, ez az osztrák nemes ember az ausztriai kiadással, a német változattal egyidejűleg publikálja, Magyarországon a jezsuiták, nyáspolgárok, borszavikik című munkáját. Ha a művnek a üzenetére gondolok, a Hitleráj előtt, nincs a Hitler, ha a mű üzenetére gondolok, akkor látnunk kell a 20-as évek Weimári válságának a Németországát forrongó társadalomban forrong a katolicizmus, és azok között a ahogy tetszik az úrkatonáiként legaktívabban a jesuiták. A jezsuita atyák tájékozódnak Szovjet-Oroszországnak az eseményeiről, őket nem a nap érdekli, hanem ők az úr katonái, tehát egy világtörténelmi egyetemesség. És anvojjaik, kiküldöttjeik azt a hírt hozzák, hogy iszonyú kegyetlenségek, egyházüldözés és minden egyéb népírtás zajlik abban a hatalmas birodalomban, de ugyanakkor valami őskereszténységre emlékeztető hitszerűség hatját őket, ami a rossz eszmék és rossz, rossz módszerbeli választások okán nyilvánvalóan kudarcnak néz elébe, a látható jelek pedig egy vadállati kegyetlenség, de valahol ezek a helyzügyi tartják, a regényben felismerik azt, hogy itt tulajdonképpen lehetséges, hogy az Úrnak egy, egy, egy, egy akciójáról van szó, ami valamikor valaha, valahol egy győzedelmes világ tud szolgálni, és egy ember feláldozza magát fantasztikus, kaland, fantasztikus ember áldozatokon tiporja magát keresztül, amíg visszatér, nem tér vissza, szóval fordulatos, nagyon szép regéntelem világfilozófiai fejtegetésekkel, és az egésznek az üzenete az volt, hogy nincsenek reménytelen helyzetek, hogy a mögöttes üzenetek tudása nélkül semmit sem értünk a világból, a ókori görögségre ez jogi téma dikájon, tehát amikor az igazságosság a jognak a meglelése az csak emberi fáradtságtól függ mert az valahol van, de az csak fáradtságos ember tudja megtalálni, tehát hogy itt is voltak aképpen az emberi küzdelmességen tehát az értelem plusz a állatosságnak a ötvöződésén múlik az hogy elérünk-e valamit de reménytelen szituáció nincs jellem kell hozzá, kitartás és tehetség. Hány éves volt, amikor ezt a regényt olvasta? Maladságos, de ez még középiskoláskor, amiben számomra a fiatalság utcolván hiányzott, mert egy Szent Istvánról elnözett küldt el ki Bánya-vidéki történetesen a kántorra is voltam egész középiskolás időben keresztül, ami egy csodálatos dolog volt, hiszen a Szent ez minden bizonyos tudjuk, hogy kell egy pap, de utána realizáltam, hogy aki a zenét adja, az bizony a, az élményszerűséges, tehát ami az emberi szenzorítás a, hát a, a látogató, a hívő, a Szent részt résztvevők számára megmarad, az, az óvatatlanul egy kicsit én is vagyok. Nos, tehát ezekben az időkben, amikor egyébként kezdtem költővé lenni, amikor egyébként kezdtem hát még a régi Varga cég elmaradt örököseként tulajdonképpen technológiai leleményeimet kidolgozni Merklin fénypítőszekrényekből készült fantasztikus konstruktumok alapján, de ez a bizonyos alapvető beállítottság, hogy a szovjetek itt voltak, és Magyarország látszólag reménytelen helyzetben volt, és ott volt a nyugat, amit, rádión elértünk, és egészen más volt. Ez a feszültség, ez egész egyszerűen jellemformáló, életformáló, emberformáló lett. Azt hiszem, ebből született az ön eredendő kíváncsisága és nyitottsága a világra, hogy nem fogadta el azt, amit az akkori rend tanítani, próbált az iskolákban, vagy sugalmazni, hanem mindig nyitott nyugat felé is rengeteg könyvet szerzett meg így szakirodalom is, és szép is, mondaná egy pár történetet, ami egy, egy ilyen kedves könyvéhez fűződik? Különálló történetet talán nehéz lenne azért mondanom, mert tényleg olyan tömegszerűségükben jelentek ezek meg, jelentkeztek ezek az események, olyan tömegszerűségben ők követték egymást ezek a különböző akciók, szóval valóban a tömegszerűségükkel hatottak. De minden esetre azt a lehetőséget, hogy ő, ő, az említett ő, visszaemlékező írásba is talán a teng, a, az egésznek a tengelyében áll, az a bizonyos panorama desi porán, de contemporane Pikon Picon szerkesztésében korunk szellemi körképe. Tehát egy olyan mű, ami a maga 400 oldalán egy teljes perspektívát nyújtott egy olyan fiatalembernek, aki akkor oroszul, franciaul, angol és valamelyes németül olvasott. Döbbenetes volt az arra való rádöbbenés, hogy mi egy emberi közösségben és mégis egy másik világban élünk. Olyan mértékig felfejlesztettem ezt a napi 10-15-20 levélírását, ami mind könyvkérő volt. Ilyen olyan akció mögöttek kutatások, hogy mit kérjek könyvtárakban, nyomtatott katalógusokban, minden egyéb forrásban hogy amikor végül is egyetemet végezvén az akadémiára kerültem, számos nyugati szerző úgy hitte, hogy az Akadémia jogtudomány intézete az törtetesen Pécset, a 39 alatt leletszik. Ami lebukás volt, sok ilyen lebukás volt az életemben. Talán a, az egyik legnagyobb tanulság az a már a saját korában ismert Bálint Sandori, a szakra és népre ugye egyik legnagyobb alakjáról van szó, úgymond lebukásának, hát más szóval elpusztítani elpusztítani megkísérlésének a történettel, ami mögött azért sajnos emberi gyengeség állott, bár nincs andor részéről, mondhatnám, hogy bűnösi székenység az emberi jóságba, hogy épp egy állítólag vonaton kezdett el ilyen forrásból származó könyvet olvasni, sőt megmutatta, és így tovább. Én egész akkori életemben, lényegében a rendszerváltozás pillanatában még Sárközi Matyitól, Londonból hoztam három bölödni könyvet, azért, hogy az ország és könyvtárnak átadjam őket. Tehát az első ilyen lehetőségemtől az utolsókig iszonyú mennyiségben hoztam át magamnak, és tudtam, hogy ezek az én céljaimat szolgálhatják csak, mert különben áldozatot vállalnék egyébként belülről lusta, konformista emberekért, akik maguk semmit se vállalnak, hiszen ezek az utak bárki számára nyitva állattak. Egyfajta szellemi marsalternek is a része volt ez a nyugat részéről, hogy ahol találtak ilyen szellemileg nyitott, befogadó embereket, oda küldtek ilyen szakirodalmat. Ez nagyon érdekes tudatosítani napjainkban. Jelesül arra gondolok, hogy amikor a, még a kommunizmusnak a végén megnyíltak, 90-es éveknek az elején az Európai Unió, lett az akkori Európai Gazdasági Közösség részéről a mi felsőoktatás és tudományos egységünk számára lehetőségek, hogy folyamatosan a többszörözést hangsúlyozták, és másfél pedig azt, hogy csupán azt, olyat, olyan ügyet érdemes segíteni, ahol a belső fejlődés, tehát a belső multiplikációnak a lehetőségei fennállanak. Tehát nem alustát segítjük ki és nyújtunk neki. Hát aki nyáron heket áll és nem gyűjt, annak nem biztos, hogy érdemes de aki gyűjt, és itt tovább, azt gyorsítani, segíteni, hát vállalkozással fejleszteni érdemes. Nos, ez a bizonyos szellemi masáltelv is valamilyen volt, hogy feltételezte az egyednek az aktivitását, és utána bőven gratifikált. Ugyanakkor Pécset elképesztő volt, nem, mint hogyha máshogy jobb lett volna a szellemi lé légkör. Az egyetem gyűlöletes volt a közbeszéd, Félelmetes volt, Dunántúli Napló úgy volt, a ország talán legjobb vidéki napi sajtója, ugye minden a párt kezébe, hogy a Dunántúli Napló ő formális tilalmat kapott, hogy csak olyan fényképeket közölhet, hogy templomak nem lehetnek rajta, a Pécs gyakorlatilag nem lehet tájfotót csinálni, anélkül, hogy a rengeteg gyönyörű templomok közül valami látszana. Tehát ilyen körülmények között, amikor az ember, Sokszorosan ő, üldözöttnek érezhette magát Ü, valami félelmetes reménysugárt, azonosulás, azonosítódásnak a képzetét kelthette, hogy legalábbis postai úton a szabad nyugattal kapcsolatban van. Tehát belülről megvolt az a kiválasztottság tudata, nem csak a, a, a szentségekkel élés, vagy, vagy az egyháziakkal való kapcsolattartás, az, az valahol szokássá válik az is ugyanebben a hajóban ül. De hogy egy, az, az igazi hajó is kinyúlik felénk, tehát nem csak a spiritualitásba érzi az ember a, a, a, a nagy lényeggel a közösséget, hanem ebben a szimbólumban is rengeteget jelentett. Azt hiszem, hogy ez is volt az egyik talán rejtett célja. Visszatérve még egy kicsit a szép irodalmi olvasmányokhoz, mik voltak a kedvencei, ami formálták a gondolkodását? Ebben a, körben, ebben a körben bizonyára számot kellene adni néhány katolikus írásról pétomka Tomka ö, atyának a ifjúsági regényéről, regényeiről a Kosztercici Józsefként a Kosztercici József ö, valóságos ö, másodperc, akkor. Kösztercisz Jó. József atyának a, a trilógiáról és hasonlókról, amik lényegében egy a trianul utáni, mondhatnám akár éredentának is, mindenesetre a magyar nem alkuvó szellemnek, a, és ugyanakkor a végtelenül részletekig menően erkölcsös, tehát erkölcsileg minden ízében tudatos, Azonosságot hordozták. Számomra azt hiszem, hogy az irodalom felé, szép irodalom felé az utat szerbantalnak a. Mi volt az a magyar irodalom története? De melyik a másik? Nemzetközi nem? Világirodalom. Szerbantalnak a világirodom története nyithatta. De minden esetre utána Babics től kezdve végtelen sorban zönlöttek ezek a szerzők. Számomra valahogy egyként volt érdekes Petőfi és Adi. Adi után viszont tulajdonképpen nagy ugrás következett, és akiben az igazi elbűvölést kezdtem elérezni, az Apollinár volt. Guillaume Apollinártől legalább se tudtam magyarul, mint Fran... Guillaume Apollinártől legalább verset tudtam franciaul, mint magyarul, és helyenként külön ráéreztem annak ízére, hogy mondjuk egy vasistán, hogy tud olyan verset produkálni, ami szinte mondanám, hogy egyenértékű az eredetivel. És az ember szép lassan ráérzett dolgokra, ráérzett, én ráéreztem mindenek előtt arra, hogy ha, ha a római mise könyv, latin szövegének van valami mágikus hatása A számomra volt, én mindig latinul imádkoztam a visét a misszále románumból. Sajnálom, hogy azóta a liturgikus nyelv megváltozott. Lassanként rájöttem, hogy a költészetnek tud hasonló mágikus, mint egy valóság konstruáló ereje lenni. A plinert felfedeztem. Amikor már fiatal egyetemistaként a franciában. Lettem, hát József Attal után szabadon otthon, úgyhogy naponta néhány száz szót megtanultam és ez hetek hónapok alatt igazi szótáraká növekedett. Akkor a kedvencem változatlan Apolinár volt, és mellé növekedett, történetesen két történetesen nem választottam, hanem történetesen két nagyon kedvem szerinti szerző, ahol ezt a mágiát éreztem meg, a Sárpégűjre gondolok egy föl, és a Paul Clodel-re de szép lassan elkezdődött az, az, az érdeklődésem egy picikét áthangulódni, hiszen kiderült, hogy én a szép Irodalomba mást keresek, mint fikciót. Én igazából a non fiction keresem, tehát a fictionben a írást. És szép lassan kezdett átterülni az érdeklődésem részben történelmi regényekre. Ez alatt szinte kizárólag a 20. század megélt diktatúráival való szembeszegülés. És Hát lényegében az antiszovjet és az antináci szépirodalmi termésre gondolok, és ez lassan kiegészült a történelmi monográfiákkal, iszonyú mennyiségben olvastam őket, azután már egyre inkább dokumentumtárakat, főként diplomáciaiakat, míg eljutottam valamikor ezelőtt, 20-25-30 évvel odáig, hogy igazából lehetőleg mindig kortárs irodalmat olvasok ami lehet Milotai István, aki hát enyhén kétes hírűként fennmaradt nevű publicistája a, a Magyar Tanás követő összeomlástól, mondjuk a nyilas időkig, illetve az emigrációig, de említettem a pécsi vezető katoli, a, Pécsi ként Budapesti akkoriban a híres szerzővélet sorány Miklósnak az eszét vagy levél, levelezését vagy irodalmi típusú visszaemlékezéseit. Tehát azóta én inkább a non-fiction-t keresem. Voltaképpen döbbenetes ereje van a kortársi írásnak, ha Különböző példákat hozok egészen más Betlen Istvánt, vagy teleképált korabeli kiadványokból olvasni, mint utolagos szintézisekben. Ugyanez a helyzet nagyon nagy ügyteményel van két háború közötti, úgynevezett judaikából. Tehát amikor leginkább zsidók az úgynevezett kérdés ilyen-olyan ágabakát próbálják okosan, felelősen és igazából, Saját lelkismeretükkel, a saját lelkismeretüket az lukra helyezve megvizsgálni. Ugyanígy ő, olvasmányomnak a részei, főként angol és amerikai diplomaták, hát mondanám férfiaknak a ő, ő, kortás visszaemlékezése vagy utólagos reminiszcenciái, de általában ő, már megteltem, hogy eredeti nyelven és és első kiadásokban olvassak. Ezeknek megvan az a varázsa, ami a tudós számára óvatatlan végtelen fontos, hogy egy izgalmas többes tükörbe a jelenét is, hiszen a mai szerzők, óvatatlan szembe találkozom velük, hát nyilvánvaló mi a részét az ők adják. Ma már egyre inkább mondhatok political correctness, mondhatok világpolitikai mainstreameket de mindenképpen bizonyos mai ö, látásmódnak a ö, visszafelé történő érvényesítésével élnek, ami mm, nem ritká esetekben koszossá teszi, és inkább gátolja a megértésem, mint ö, ö, erősíti azt a megértést, aminek óvatatlan nem vagyok bírtakában, hiszen nem vagyok és nem is akarok lenni történész, de, de ember ennél fogva érdekel az, hogy határhelyzetben, nehéz helyzetben lévő kisember és nagy ember hogy tud cselekedni, cselekedhetett volna-e másként, mint ahogy nyilvánvalóan az is érdekel, hogy a saját nemzetem bejárt tudja az törvényszerű volt-e, illetve mit tehettünk. Ilyen szituációban pedig nyilvánvalóan az emberi hitelesség is nagyon komoly szerepet játszik, hiszen hogyha én olyan Történetesen mondjuk szégyenkezés nélkül kommunista szerzőket olvasok, akiknek az emberi enyhén szólva végtelen, gyarróságai, szembeszökően jelenlévők, és ítélnek meg 50-60-80 évvel ezelőtti olyan, olyan szerepjátszókat, akik számomra nem az elkövetett cselekedetbe döbbenetesek, hanem abban, hogy a rossz még rosszabb és az az annál is rosszabb között, hogyan és milyen szenvedéssel és milyen belső erőfesztéssel keresték azt az utat, amit a saját hitéletük, saját ö, ö, erkölcsi inspirációjuk még vállalhatóvá tett, akkor hirtelen tényleg a történelem az élettanító mester lesz. A Bibó István kollégiumban is ö, alapító volt, illetve azok, akik ma a politikai szinterén magas pozíciót töltenek be, az Ön tanítványai voltak. Hogyan próbált az akkori diákokat, a gondolkodásukat fejleszteni, nyitottabbá tenni, úgymond kifelé, egy zárt rendszerből megnyitni a világi gondolkodásra? Persze, persze. Ez, ez, ez is ott hogy ez Igen. Igen. Igen? Igen. Inkább szociográfiai érdekesség az tudni, hogy azok a fiatalok, akik a, Bibó, a későbbi Bibó kollégiumba tömörültek, voltak éppen a szocializmus olyan késői korszakának a családi, családtörténeti produktumai voltak, akiket, akiknek a szüleit egykor a szociizmus mobilizálta. Ha akkori és későbbi általános ha akkor is későbbi emberszerű élményeimből szabad picikét is általánosítani, azt kell mondjam, hogy bennük már ritkult az, hogy valaki akár igazán paraszti, proletár vagy, vagy polgári egyéb hagyományokat hordozott volna, hiszen a mobilizációval már ezek a családi kötődések, úgy értem családi tradíció folyamatosságok ezek már erőteljesen megszakadtak. Ugyanakkor, hát ez most politizált, aktualizáló visszaemlékezés, ha azt mondom, hogy ő szemükben egy, egy erőteljesen érdeklődő roppant nem tehetség nélküli fiatal generációval ismerkedtem meg, de ugyanakkor ami szembeszökő volt, az a korabeli ideológiákban való elveszésnek a lehetősége, a számomra, Ö, egy imperatívus volt, hogy fenntartató módon ö, kell tanárként viselkedni, tehát nem engedhetem provokáltatni, vagy cső, csőbe húzni magamat. Mondjuk, amikor Bereczávtársnak a fia jelentkezett egy magnóval, hogy ezeken a speciál kollégiumon részt venne, és akkor hogyan lehet ezt megelőzni, hogy ezt bekövetkezzék. É, aminek része volt az, hogy egy nagyobb közösségben politikáról, vagy számíztatirodalomról beszélném. Egész egyszerűen nem helyén való. Viszont ugyanakkor kimunkálni azt, hogy a saját szakmámban, ami egy végtelen, ha úgy tetszik, a teológiával és az abszolút transzcendens alapokkal érintkező alapkéréseknek a tudománya, jogbölcselett, hogy ebben is az összes olyan kérés felvethető, szakmilag módon, ami valami módon segíti őket. És büszkeségkel, vagy egyfajta retardáció negatív élményével kell elmondjam, hogy a mai Katolikus Egyetemen bevezettetőkböcseleti tárgy első fele, tárgyam első része, az voltak éppen törzsanyagában arra az anyagra épül, amit akkor pár hét alatt koncipiáltam, és, és is találtam ki, és dolgoztam ki nekik kétfél éves kurzus számára ez a bizonyos előadások, őki gondolkodás paradigmáiról. És talán nem véletlen, talán nem véletlen, esetleg egy ilyen provokatív száj íz is volt, aminek a, hát a választás vétetőségére, úgy tetszik, nagyszerűségére voltak éppen magam is később döbbentem rá, hogy az egészet két jellem köré, hogy az egészből egyfajta gondolati fő sodort két jellem köré építettem, Szentágustan és Sakén és Szent Tamás, nem mint egyházatják, nem mint. Nem is feltétlenül természetesen, mint a lógusok, hiszen ez nem a kompetenciám, hanem olyan emberekként, akik a nyelvet egymáshoz képest különböző módon használták, Szent Ágoston, akinek a közlései középpontjában az emberi esendőség által fedezett, hitelesség, tehát én, aki a magam péld magam egykori negatív példájára, Ból okulok és mesélem nektek, hogy az pozitív győzelemmé, hogy lehetett, alakítható. A másik pedig a különövi Szent Tamás, akinél tudjuk, tudván tudjuk a kanonizációs eljárás dokumentumaiból, fantasztikus különböző fráterek és atyáknak a visszaemlékezéseiből, hogy a voltári szentség a Szent Mise és egyebek iránt mi áldozatos és mi alázattal viseltetett, de ugyanakkor a teóriája pedig egy olyan teológiai matematika, ahol bizonyos evidenciákból az józan értelm számára minden következik, tehát nem az én hitem aktusára van szükség csupán az emberi belátásra, tudnélik, ha az előzmények igazak, akkor az utózmány is igaz, az egyik a nyelvnek az axiomatikus kezelése, egy fogalmi nyelv építése, a másik pedig a, az emberi tapasztalásnak a az legesendőbb nyelvi makogással történő közvetítése. Nos, végülis erre tudtam felépíteni egy, egy hallatlanul sok nevet, végülis emberi kultúrtörtetet, gondolkodástörtetet felvonultató valamit, amivel én úgy érzem, hogy az egyébkénti, ha úgy tetszik, akkor ezt szarkasztikus itt megjegyeztem, hogy a saját jogfilozófiámban rengeteget köszönhetek Lukás György posztumusz közé tett társadalomontológiájának, komoly munkáim szólnak erről. De minden esetre abban is a végső következtetés az a személyes felelősségnek az elodázhatatlansága volt a jogéletben, és ebben a bizonyos későbbi állami. Én ebben a bizonyos bíbó kollégiumban tartott kurzusomnak is a talán legátütőbb gondolata, hogy a jog az folyamatosan álcákat, maszkokat, színpadi megjelenéseket épít körénk, hiszen a bíró az nem személyiségként lép a döntés pozíciójába, hanem találral risporos parukával a fején üvölt, üvölt belőle, hogy a szerep szól, a jog szájaként viselkedik ő, és tulajdonképpen egy, egy, egy, egy, egy roppant erőteljesen tagolt mély társadalom tudtam kimutatni, hogy a jog az ezzel a kettős arculattal rendelkezik, tehát egyfelől nem jog, ha ezt a külső formalisztikus következésekre épült látszatvilágot ö, ö, kemény szociális realitásként nem sugali a társadalomnak, másfelől pedig tudja, vagy nem tudja, de valahol milyen folyamatosan benne rejlik, hogy itt visszavonhatatlan személyes felelősségű emberek döntenek, tehát az a bizonyos akvinó értelemben vett személyes teljesség a fakultászok, az az Istentől adott készségeink teljességével bíró ember jelenik meg a jogi pozíciókban is. És az olvasmányai vezettek-e oda, hogy végül is a jogi pálya mellett döntött? Sajnos kacskaringosabb volt az utam, Mondom a sajnos nem fájdalommal, hanem, ha úgy tetszik, most már egyre inkább örömmel. De hát talán én voltam az utolsó olyan generáció, ahol még számított a származás. első, hogy az ember hőnetrajzát nem ő írta, hanem mások írták. Abban én X-es voltam, Kizsákmányoló Tehát Egyetemre, abóvó alkalmatlan. Ezért elmentem Pécsi István aknához Csillésnek 10 13 hónapon keresztül 3 és mínusz 300 és mínusz 500 méteren hát az üresen 600 kilós főtével teltem a főtéből áradó szénnel teltem, mint egy 1200 kilós csillékkel bajlottam, illetve mérnök, később már mérnökségi figurásként akkor is folyamatosan mély szinten, és akkor engem javasoltak bányamérnöknek ahonnan én folyamatosan igazából francia filozófiát szerettem volna végezni, és hál' Isten, kifürkészhetetlenek ezek az utak, nem sikerült. Kétszer megpróbáltam, nem sikerült. Ami sikerült az a Pécsre, a jogra, tehát szülővárosomba a jogra való bekerülés, amit emberi választásnak éreztem. Gyűlöletes voltak, gyűlöletesek voltak akkoriban, a jogi kurzusok számomra szellemtelenek, egyszerűen méltatlanok egy gondolkodó lélekhez, tehát akkor én otthon vadul vertem az írógépemet a költeményeimmel, Sik Sándor esztetikáját jegyzeteltem, az esztetika, 3-400 oldal az én jegyzetem, 50-60 oldal volt sűrűn gépelve. Nem tudtam, hogy mit akarok, de végül is azt hiszem, hogy megtaláltam az utamat, hiszen a jogfilozófia az valójában alkalmazott filozófia. És valahol még boldog is lehetek, hiszen van tárgyam, a filozófia tárgya az túl, túlzottan a végtelen, a jog az valahol megfogható, ugyanazokkal a kérdésekkel, cseppen a tenger Legkedvesebb könyveim című műsorunkban Varga Csaba, hogy mondjuk, vagy... Varga Csaba jogfilozófussal hallhattak beszélgetést kedvenc olvasmányairól. A zenei szerkesztő Laciozoltán nevében is megköszönöm a figyelmüket. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Pórtünde.